але заборонив дядьку йти ще 50 кілометрів, тим більше босоніж. Побачиш іще. Життя не сьогодні закінчується. Ще наїздишся. Розділ дев'ятий. Війна. Війна наблизилась до гнилуші вже в кінці червня, дедалі ближче погримувало вечорами, а вночі небо осявалося криваво червоними спалихами. Та той сходив тверезі і похмурий. Ну що, Костянтине, німець іде чи боїшся німця? А я татоню, в ліс піду, в Єрофієву землянку. Єрофієва землянка була не так уже й далеко від села. Її знали всі, бо в ній по черзі нелушано гнали оковиту. Є велика підозра, що про неї відала і місцева влада. Однак робила вигляд, ніби не знає, адже самогон споживають усі. «Ех ти, партизан Денис Давиду! Ні, синку, тікати треба! Барахла в нас нема, хату гнилу кинути не шкода. Рушимо ми з тобою в Сибір, місця там хлібні, люди щедрі, а коваль скрізь потрібен, там і війну перебудемо. А як сподобається, і я кинемо. сьогодні всі тікають, от і ми втечемо. Завтра картоплі напечемо, хлібця роздобуду, та й ноги на плечі». Чавунку побачиш костику, ото вже накатаєшся. На тому і порішили. Та й чавунку побачити було спокусливо. Рушати довелося тією ж стежиною, якою пішов дядько Іван. Стежка вивела на глухий путівець, по якому живоніла ріденькими струмочками е, річка біженців. Таку глушину мало хто покидав. Після вечір заночували в ярочку біля джерела, нагріли чаю, поїли картоплі з житніми коржами, переночували на ялиновому гіллі під татовим кожушком. Уранці стежина вивела набитий шлях. Тут уже було багато людей. Волочилась чиясь підарка, запряжена коровою, три хури повзли, трактор-універсал з причепом, на ньому громадилися сейфи з боронами не залишимо супостату, сільгосп-інвентар. І навіть торохтіла полуторка, наповнена якимось мішками. Згодом почали траплятися групи чоловіків, які чвалали в райком два мат, жінки з дітками, вузлами, зрідка в бездонному синьому небі переривчастим гулом пролітала з літаків. Спочатку з захватом задирав голову і кричав, «Диви, татусю!» «Єропланів скільки багато!» «Ну чого радієш? Не наші це Німець на Москву летить. А наші чого ж? Всипали б Німчурі. А я звідки знаю? Може, у нас і відмахнути сніжджим. Скажеш таке?» Костя майже люто зиркав на батька. Ближче до полудня на дорозі стало багатолюдніше. Гнали овець і корі повзли МТСівські трактори, скрепіли під води. Ось тут Костя побачив на одній пароконці під брезентом силу селену книжок у синіх і яскраво-червоних коленкорових палітурках із золотими буквами. Диви, татусю, книжок онде книжок. Я ще в житті сільки не бачив. Ех, земляче, куди книжки везеш? Рудий плюгавий чоловічок, притискаючи ліктем до правого боку полотняну торбу, мабуть, з харчами, ліниво озирнувся і, змірявши бундючним поглядом датося, процідив. «Селюки, веземо куди треба, від німців вакуїрую. Невже не бачиш, класики марксизму-ленинізму, хіба можна їх фашисту залишити?» Добра людину, та ти сам подивися, он баби діточок на спини тягнуть, а ти мені класики. А я ось і сам на дерев'яній нозі, чи далеко від супостата, ускочу. давай но ну, ми твоїх Марксів-Леніних акуратно образень загорнемо та під ялинками закопаєм. Либо он перебудуть на біг ворожий, а ми десятьох баб з діточками від неволі відвеземо. «Ти що, гниду?» – запінився моржавий візник. «Та ти диверсант натуральний, та тебе до стінки слід!» Раптом декілька жінок, що знемагали під вузлами з пожитками, і за спідниці яких чіплялись дітлахи, підтримали татуся. «Ах ти, іроде роди тебе б самого до стінки, ну ж, бо скидай свою бібліотеку!» бо на десяток рок уже перевертали віз, книжки висипались в кювет, як сміття. Плюгавому мужчикові аж заціпило від безсилої люті. «Так його так», – підначував татко, – «Ач книголюб знайшовся! Так, книжок тобі після війни скільки хоч надрукують? А хто бабам діточок надрукує, якщо німці їх постріляють? Ей, каліко з хлопчиком, сідай, бери вішки, їдьмо!» «Стійте, стійте!» – слід їм завершав Рудей. «Я ось брезент з-під книжок висмикну, навіщо добру пропадати? Та й на випадок дощу накриємось?» «Ну, так і буде, сміялись баби. «Давай брезент і кармуй далі!» На станцію приїхали надвечір. Колії були забиті ешелонами. На захід – піхота з і в обмотках. На схід – теплушки з пораненими, верстати і видертий. В цехах з м'ясом усякий металевий мотлух. І скрізь жінки, діти, старі, шум, плач, гомін. Пішли костені попутники шукати собі місце в теплушках. А татуся грудий веснянкуватий візник миролюбно притримав за руку. «Шановний, побудь пару годин з кониками. Не вкрали б у цьому Содомі. А я до братана збігаю. Він в депо працює. Якщо пощастить, допоможе вам в санітарний прилаштуватися». Відсипав татові жменю самосаду, коникам начепив в торбу зівцом та й подався. Не сумлівайся, почергуємо. До того ж спати на возі тепліше, ніж на землі. Пішов грудать. А батечко невідомо чому радіє. Ну, Костя, ось свинайча вунка. А ти про неї?